אנחנו לוקחים קצת זמן כדי לאסוף את עצמנו, לפני שנברך לשלום שוב את יעקב גלעד. כן, שיר נפלא. שמתארח אצלנו בשעה השנייה. נפלא. עכשיו, קודם יש קודם. כמה שירים, שנייה, יש כמה שירים, מעט, mm -hmm. שכשאני שומע אותם, את ההתחלה שלהם, אני מתחיל לבכות. גם אני, אתה צודק. זה אחד מהם. זה אחד. ו... מה אני אגיד לך, יעקב, חתיכת ממזר שכמוך אתה... לא התכוונתי. <laughs> <laughs> באמת שלא. זה לא משהו שתכננתי שיקרה. זה, זה, זה, פשוט... זה, זה, זה שיר שהוא נוגע בעצבים חשופים של כל כך הרבה יל... ילדים שגדלו פה. משנות החמישים אה, ואילך, מה שנהוג לקרוא בשם גנרי דור שני אה, לשואה. כל אחד והדפיקה הפרטית Boom שלו. מום גנריישן, כן. כל אחד והצהרות שלו. כן. ואסור לי לשמוע את השיר הזה כשאני בנהיגה, כי הדמרות מתחילות <laughs> לערפל <laughs> לי את, את העיניים. <laughs> ואני רוצה לשאול אותך, כשאתה כתבת את השיר הזה, אתה תיארת לעצמך שזה יעשה אפקט כזה... לא. על, על, על מאזינים? לא. לא. כשכתבת אותו, את... זה עשה לך? לי זה עשה, כן. כי... אני מאוד... התחיל מזה שקיבלתי אה, את הלחן של יהודה על קסטה. ומאוד מאוד אהבתי אותו, uh, את הדמו שהוא עשה על ארבעה ערוצים, הוא שר ביוונית uh, מג'וברשת איזשהו שיר, את, את המילים, uh, בפזמון הוא שר סגפור, סגפור, שזה אני אוהב אותך, וכזה, uh, וזה כבר הגש אותי שם, אז uh, זה הוציא ממני באופן טבעי כנראה ש... סוג של ריגוש Uh, שהתחברתי אליו מיד, מיד ואיכשהו התחבאתי גם לסיפור של ההורים של יהודה, גם לסיפור של ההורים שלי, שהגיעו בדרך לא דרך לישראל, ההורים של יהודה עוד היו על האונייה, הגלו אותם לקפר, לקפריסין, ההורים שלי על ספינת מעפילים רעועה, uh, וכל ה... אתה יודע, כל השיר הזה בכלל uh, איכשהו נוגע בשאלה ששאלתי את עצמי תמיד. איך ההורים האלה שלו ושלי, היה להם את האומץ להתחיל חיים חדשים אחרי כל מה שהם כבר עברו, נכון. אחרי כל מה שנחרב ונלקח ונרצח להם, מאיפה האומץ לעשות אה, ילדים לעולם, בעולם מטורף כזה ואכזרי כזה? והמסקנה הברורה שלי, גם מההיכרות עם ההורים שלי וגם מההיכרות של הסיפור של יהודה, שהם באמת האמינו שיהיה עולם טוב יותר, שיש שיהיה... סיכוי אחד עלוב, שיהיה משהו יותר טוב ושווה בשבילו לעשות את הכל. וזה סוג של ניצחון שלהם על הגורל האכזר שנפל בחלקם ונגזר עליהם. זה סוג של ניצחון, כן, להביא, לעשות ילדים, להקים משפחה ולנצח בדרך הזאת את הגורל שלהם. ועל זה השיעור. זה עדיין מבחינתי, כאילו, היה באמת סוג של לכתוב את הסיפור ממקום. בגוף ראשון מהמקום של מישהו מהם, של, של, של האבא, כשהוא מנהל רומן עם אהובתו ומבטיח לה שזה מה שיהיה, יהיו ילדים, יהיה בית, יהיה, יהיו חיים חדשים, וסיכוי אחד למיליון שיהיה גם איזה אושר שייכנס דרך החלון. לשם התחברתי עם המנגינה של יהודה, עוצמות הריגוש כבר היו שם. במגינה שלו. לא תיארתי לעצמי שבסופו של דבר השיר הזה ייגע בכל כך הרבה אנשים ויעשה את מה שהוא יעשה. אבל זה, כשהתחלנו להוציא סינגלים, זה הסינגל היה, אני חושב, התשיעי. הוא תפס הכי חזק והוא נכנס למצעד הפזמונים, מה שלא קרה לסינגלים האחרים. הגיע למקום ראשון, ו... וואו. באולפן גם, כשעבדנו, פגשנו את שלמה ארצי, שאמר לנו, זה השיר. זה השיר שלכם. והיינו נטולי אמונה לחלוטין, כאילו לא חשבנו שמישהו יאהב פה את החומרים האלה, כי בגלל סוג החומרים והרגישות והעצב והדיכאון, לא חשבנו שזה יגיע לכל כך הרבה אנשים. ולשמחתי זה... זה יגיע לכל כך הרבה אנשים בגלל שזה חלק מהגרפיה של כל כך הרבה אנשים. מהילדות, מהתסביכים. לא, דווקא בגלל הסיפור שהתאים להרבה מאוד אנשים עד היום, בהחלט כן. אתה יודע מה זה מוזר? קצר למה שהוא אמר, רק לפני שבועיים גילינו, אחי ואני, את הכתובה של ההורים שלי שהתחילו בקפריסין. אבל הקטע מוזר לפני זה, חכה. יש לי תמונה שהם התחתנו בברי לפני שהם עלו על האוניית מעפילים. וזו הייתה חתונה שנייה עם כתובה, שם זה היה בלי. מה אתה אומר? כן. כאמור, אנחנו בשעה השנייה עם יעקב גלעד, שלום משה, סוף סוף, שלום אמירה. שלום דותן. שלום לכולכם. שלום ליעקב? כן. ואנחנו לילה... בשעה הזאת נשמיע קצת יותר דברים של יעקב ככותב וכמפיק. אז אנחנו עכשיו מורידים את אפר ואבק, ואנחנו נדבר קצת על יהודית רביץ, אם לא אכפת לך. לא אבל עם יהודית רביץ, אז את השיר רגע, שאני קודה, רוצה. עוד מעט. עוד... <laughs> זאת הייתה אמירה שהתערבה לנו. בשביל זה אני מפיקה פה. אבל אחרי... לא, זה לא, זה, זה <laughs> משהו שאני הבאתי. זה, זה, התקליט נמצא אצלך. אחרי, אחרי שאנחנו שמענו פן אחד, פן אחד כן. של, של יעקב גלעד, יש גם פן אחר. יעקב, מה אתה אומר על זה? על עטיפה? מה אתה אומר על התקליט? אני מת על התקליט הזה. זה תקליט שהגיתי אותו בלילה, בערב אחד בהופעה של ג'ורג'י בן, הייתי עם יהודית בהופעה. ואמרתי לה, איזה שירים מדהימים, איזה להקה נהדרת יש לו. ואנחנו היום נעלבולריו. והיא גם מאוד מאוד אהבה את ההרכב המוזיקלי שלו ואת השירים. מה את אומרת, אולי נציע להם... שיקליטו איתנו. שיקליטו איתך, לסולמות שלך, את השירים האלה, ואני אתרגם אותם לעברית. וניגשנו למפיקה, אני חושב שזה טמירה ירדנית, שהביאו אותם לישראל, וליליאן שוץ. הם אמרו, בכיף, נשמח, עוד הלילה. עוד הלילה, זה ממש היה או. כאילו, אחרי ההופעה, <laughs> ניפגש באולפן. אז או. אנחנו נשמע ו... את שיר הנושא, לדעתי, לא? מהר, מהר. בוא לריו. ארגנתי טכנאי, שיר בוא לאולפן, והמנהל המוזיקלי, עם כל הלהקה, הגיעו, עם כלי הנגינה שלהם, אה, דאגנו להובלה, ובחרנו את השירים כזה במהירות. אה, יהודית בחרה את זה עם המנהל המוזיקלי שלהם ואני. וזהו, ואחר כך הוא נסע לברזיל, אני כתבתי את המילים, ואז יוד, הוא חזר, יהודית הקריא את השירה, ואז הוא עשה את המיקסים, וזה האלבום. השיר שאני הכי אוהב זה פני מלאך. אז תהפוך, תהפוך, תשים, מאוד, לא, מאוד תשים את מאוד פני מאוד מלאך, תשים את פני מלאך, אנחנו עושים הכל בשביל, בשביל א... לרצות את האורחים שלנו, תשים פני מלאך. אני אוהב את כל האלבום הזה, הוא לא, מקסים, זה אלבום זה נפלא. נפלא. אז הנה, אנחנו נשמע מתוך בולר יהודי טרוויץ והחבר'ה של ג'ורג' בן. הנגנים של ג'ורג'י בן, כן. הפקה של יעקב גלעד, שגם תרגם, נכון? כן. אני לא הפקתי מוזיקלית, המפיק המוזיקלי זה כמובן המפיק הברזילאי. אני עשיתי הפקה בפועל. אבל כתבתי תמיל, את הגרסאות לעברית. בשיר אחד ניגן יוסי פיין, בבולרי הוא ניגן באז. פני מלאך. הגענו? כן. יפה, פני מלאך. הרחוב נשטף בגשם, לי לא אכפת לרוץ במים לקראתו, לראות אותו. פני מלאך בתוך הגשם, הוא מחכה לי ומושיט ידיים יפה עיניי. ぽ wack愛 bye ぽ will io how 雨 Just after the earth does <laughs> not fall down She looks like she looks back She says that she's utmost She families in the инт數 mehr She's great גשם, הוא מחכה לי ומושיט ידיים יתבי עיניים כמו משמיים אהוב שלי. עוברים אנשים באוטובוסים בכבישים מסתכלים לחיים, שנינו זורחים ילדים במטריות מסתובבים מסתכלים לכאן אותו זמן מצחיק ומסמיף תמיד הוא ביישן זה השיר של יעקב בבתי אחד מתוך אלבור. אז אנחנו נשארים עם יהודית רביץ, ולפני שאנחנו נשמע את השיר הבא, אני הולך לספר סיפור. הזכרנו את סיפורי לילה, שעשית במשך תקופה ארוכה. וגם קוטנר עשה את סיפורי לילה. ומדי פעם הוא היה מביא אה, דברים חדשים, טריים, ממש ממש. ואני זוכר, לילה אחד, די, אח, די הרבה אחרי חצות, אני שוכב ב, במיטה, קצת אה, מתקשה לישון. ואז קוטנר אומר, ועכשיו, שיר שהגיע אלינו ממש עכשיו, mm -hmm. הרגע, כן. לאולפן, השמעת בחורה, שיר חדש. של יהודית רביץ, יעקב גלעד, מילה טובה. וזאת הייתה הפעם הראשונה שאני שמעתי את השיר, בין 12 לאחת בלילה, <coughs> ומאז ששמעתי את השיר הזה, הוא נמצא אצלי פה, <coughs> בלב. זה שיר כל כך פשוט וחכם. שאני מקנא בך, שאתה כתבת אותו, <laughs> ולא, לא עלה לי בראש קודם, כי... כי... הייתי רק די... רק מילה uh, טובה ו... הייתי די ילד שכתבתי אותו צעיר, ו... תמים, אני חושב. שיר שנוגע חוזק. והייתה את התקופה יותר, ש... קצת התביישתי בתמימות הזאת שהייתה לי אז, כי היה בזה משהו מאוד לא מחוספס ולא מפוכח. ולא... משהו שבאמת נאיבי. ו... ולקח לי זמן לסלוח לעצמי על, הנא... על התמימות והנאיביות הזאת, לקבל את זה ולקבל את זה באהבה. ואני ולא... מאוד אוהב את השיר, אני אוהב את המגינה, אני אוהב את, את העיבוד הנהדר של אבנר. אבל באיזשהו מקום אמרתי, יש פה איזה משהו נאיבי, שאחר כך כשהייתי בוגל, אמרתי, אם הייתי היום לא הייתי כותב כזה. אבל uh, בדיעבד uh, צריך לאהוב כל תקופה בחיים שלנו, וזה uh, מה שהייתי, וזה מה שאז כתבתי, וזה מה שהרגשתי, וזה מה שהאמנתי. זה uh, מה שהוציא את הדברים היופיים האלה. Uh, כן. uh, רק מילה טובה, אחת או שתיים, לא יותר מזה. Uh, uh. נכון, זה, זה, זה נורא נאיבי, זה נורא תמים, uh, קצת uh, ילדי פרחים כזה. כן. אבל זה עובד. זה, זה, זה סיפור, זה גם באמת לפעמים נכון. כי הרבה פעמים, ראי, ראי, אני יודע את זה מהחיים שלי, שלפעמים במצבים קשים מאוד, חיבוק ומילה טובה, יכולים לשל, להשפיע על מצב רוח שלך מהקצה לקצה. בהחלט נכון. ולפעמים זה כל מה שאנחנו צריכים. ממש. עכשיו ראיתי את, זה, את הטקסט של השיר על תעודות... הערכה, יש כזה מה שנקרא תעודת הערכה של בתי ספר יסודיים. כן. אתה יודע, נדהמתי. לאן הגעתי? המשורר הלאומי. מילה טובה. זכית. הזמן טסק שנהנים, אנחנו כבר באמצע אה, השעה השנייה של אה, מדען ומילים עם, עם יעקב גלעד ועוד לא נגענו בכלום, יעקב הביא לפה המוני תקליטים, עכשיו אנחנו חוזרים לתקליטים שיעקב הביא איתו וכמו אה, שאנחנו אוהבים לומר אצלנו ומונטי פייתון אמרו את זה קודם, ועכשיו למשהו שונה לגמרי. ביקשת שאני גם דברים שקשורים אליי איכשהו, אז אה, מצאתי תקליטון של... אה... שיר שכתבתי ללהקת חמסין, אפרים שמיר, אוהד אינגר ואלון הלל, הפקה של לואי להב. היו לי פגישות מקדימות עם לואי, שבדיוק חזר מארה״ב אחרי שהוא סיים לעבוד על האלבום השלישי של ברוס פרינגסטין, שהפך להיות אלבום הפריצה הגדולה של ברוס, בון טורן. הוא הקליט, הוא בישל. הוא גם היה חלק די נכבד בהפקה. וצרויה נגנה בשני שירים האלה. צרויה נגנה, בקינור. לפחות של ג'אנגלנד, הייתה חברת להקה והיא הייתה בהופעות שנתיים בדרכים עם ברוס. השיחות עם לואי היו מדהימות, אני מעולם לא נתקלתי באיש עם כל כך הרבה השראה. אף פעם לא נתקלתי בן אדם שהעיף אותי כל כך רחוק וגבוה. הרגשתי שוב שזה מין מפגש כזה שהוא נקודת מפנה בחיים שלי, משהו שהחיים כבר לא נראים אותו דבר אחרי זה. אני מאוד אהבתי את הקונספט של הלהקה של חמסין שמבוסס על בסטופים וגיטרה בס מאוד מסוימת, והגיטרה של אפרים שמיר. קריבי כזה. פונקי יותר מהכל. ואני זוכר גם אחר כך את ההופעה הראשונה של הלהקה. באיזה מקום פתוח שם בגני התערוכה, אני נדהמתי מהסאונד, מהקול. Mm -hmm, פשוט כן. הוא הביא אילוי איזה משהו שלא היה בישראל מעולם. הוא לפני זה כבר עשה את המוז, אבל פה אני השתגעתי. אז זהו, זה השיר שכתבתי למגינה של אפרים. מה את אומרת? מה את משהו? אומרת? להקת חמסים. Higia. Higia. בית יו, בית יו, אמיתי? בית יו, כן. זה ביבי. ברוכים זה בשלום. הנה, אתה רואה מה זה? טוב, אנחנו עכשיו חוזרים לעוד תקליט שהביא איתו יעקב גלעד, לא קשור, אבל יש סיפור. כן, קשור. יש סיפור. כשעשינו את הפר והאבק, הוא עבר תהליך של ארבעה סיבובי מיקס. Uh, ש ש ש כל הסיבובים הראשונים לא אהבנו, כולל טכנאי בריטי שהבאנו, שעשה אז כאילו מיקסים לשאלום, לנורית, mm -hmm. גרון, uh, בחור בשם ג'ון וקסוויט, ולא אהבנו את הסאונד שלו, היה אוקיי? מאוד uh, נקי מדי, סטרילי מדי, לנו זה נשמע מלוקק מדי, והרגשנו שזה חוטא לאווירה ולמוזיקה שרצינו באלבום הזה, mm -hmm. uh, לאישיות של הנגינה של יהודה, וחבר טוב שלי, שקוראים לו גלעד קרן, היה בעלים של אולפן בשם רולי אז, והוא אמר לי, עבד אצלי בחור אה, שעלה לישראל מאנגליה, והוא חזר לאנגליה, הוא עובד עכשיו באולפנים שם, והוא עושה מיקסים שאתה חייב לשמוע אותם. Mm -hmm. כי הוא הבין את הבעיה שנמצא בה. Mm -hmm. זאת אומרת, אתה יכול, יכול לשלוח לי משהו שהוא עשה? אז שלח לי את האלבום הזה של להקה שנקראת וויר טריין, להקה אמריקאית, סוג של אלטרנטיב רוק אמריקאי. של שנות ה-80 המוקדמות, המאוחרות. הקשבתי לאלבום הזה, ואמרתי לגלעד, תביא את הבחור הזה מהר. Uh, והבאנו אותו לישראל, זה סיימון ויינסטוק, שאחר כך כבר עשה גם עלייה לישראל, uh, אחרי כמה שנים. אז הבאנו אותו לישראל, גייסנו ציוד שהוא ביקש שיהיה באולפן כשהוא יבוא לעבוד, שלא היה באולפן. התחלנו לחפש בכל הארץ כל מיני ציודים. Mm -hmm. uh, פיצצנו את האולפן הקטן הזה בכל מה שהוא ביקש, ו... היה פשוט תענוג עילאי, כמעט אלוהי, לראות איך הבן אדם הזה עובד, אה, מה הוא עושה אה, במיקס עצמו, ואיך המיקס בכלל יכול לקחת את כל האלבום לעוד איזשהו מקום שלא חשבת עליו לרגע, ומעיף אותו ל, אה. ל, מבחינתי למשהו שנוגע בשלמות. הייתי בעננים אז, אה, אבל בזכות האלבום הזה, שאנחנו עכשיו נשמע שיר ממנו, ונור uh, ציימון, ואני גם חושב שהחלק שלו, באיך שהאלבום הזה, אפר ואבק, נשמע, החלק שלו הוא עצום. Uh, כמובן, גם יועד נבוש, השותף להפקה המוזיקלית שלנו. Mm -hmm. אז אנחנו, נשמע שיר של בוב דילן, שהם עושים לו קאבר, uh, עם אלוהים לצידנו, וויר טריין, להקה מסן פרנציסקו. The country I come from is called the Midwest I was raised and brought up there uh, The law was too bad And at the land that I live charge of the Indians fell. the Cavalry charge Germans now too I've got on their side Germans now too My whole life Even though the war comes It's then we must fight To hate and to fear them To run and to hide And accept it all Bravely With God on our side Accept it all Bravely I say except it I free with god I say accept it I free with I say accept it say accept it pray Show! לקחנו מיקרופונים, חזרנו, הפסקת לרקוד על השולחנות. כן, זהו. יפה. אתה הורס את המיקסר, זה פשוט לא ייתכן ככה. טוב, זה היה בנזין, יום שישי, פלסט. מה אני אגיד לכם? יושב לו בחור בהרצליה, או אני לא יודע מה, ואז הוא מקבל קלטת של איזה להקה. מהקריות. מהקריות, קוראים לה ברקת, הם עושים קאברים, אבל יש להם גם דברים מקוריים. נכון. וההמשך ידוע. תגיד, כשאתה שמעת אותם בפעם הראשונה, כן. את הקלטת, כן. לא לייב, כן. מה חשבת? אני נדהמתי מהקאברים. הייתה לי את, אותה... את אותו בום שהיה לי כשהייתי... בפעם הראשונה ברחוב המסגר ושמעתי את הקברים של הלהקות mm -hmm. הישראליות. הם שרו שירים של ילו, של פינק פלויד, של כל איטי התקופה. אני נדהמתי מהרמה מה המוזיקלית שלהם. ובצד השני של הקסטה היו... היה חומר מקורי של שיהודה כתב וניגן עם הלהקה. זה העיף אותי, אני ממש... הסתקרנתי מאוד. והיה שם שיר אחד שהם באנגלית. שכבר היה מנוגן, מופק ומוקלט באולפן, הם הקליטו עם גארי אקשטיין באולפני סיגמה. שיר שנקרא טהרן, שאחר כך באלבום של בנזין הוא נקרא היי היי. Mm -hmm. אבל אלו מילים שכתב בחור אמריקאי, וגם, זה היה חזק מאוד. בין היתר, בהמשך נסעתי לקריות וראיתי אותם, לא, עוד לפני זה ראיתי את יהודה מנגן במופע של צביקה פיק, כשצרפו אותו ללהקת ברוש. Mm -hmm. לסיבוב הופעות של האלבום מוזיקה. יהודה עלה לבד על הבמה, למשך חמש דקות הוא ניגן לבד לבד, לפני שהלהקהלטה, לפני שצביקה עלה. והיו מלא מלא אנשים שם בעיר הנוער בפארק הירקון, ולא האמנתי למה שאני רואה מול העיניים. כאילו, עומד בחור, אלמוני לחלוטין, שלא עמד על במה בסדר גודל כזה מימיו. עם ביצים של סוס, לא הבנתי מאיפה הוא הביא את האומץ הזה לעמוד ככה ולנגן כמו חיירה. היה לי ברור שזה... זה משהו שאי לתת לו לעבור ככה סתם. ההמשך mm -hmm. <אמשך> ידוע. עכשיו, תשמע, אם, אם, כבר היי בנזין, היי. אם כבר בנזין נמצא פה, <אז> מה ש... אתה אומר שנשמע את השיר שבעצם התחיל את הכל, את חופשי זה לגמרי לבד? Okay. אתה מוצא אותו שם בתקליט? כן, הוא בצד השני בטח. כן. אנחנו ככה מעבירים את הזמן בדיבורים עד שמוישה הופך את שבע התקליט. שבע שני. שיר, ששר, שיר, שיר שני. שיר שני? שיר שני, אוקיי. כן, אנחנו עוברים על הקטע. שיר שני, אוקיי. והנה, זה עוד אחד מאותם השירים שאתה שומע אותם בפעם הראשונה, ואתה אומר, רגע... אוקיי. Okay. פה הולך להיות, הולך להיות משהו. נותן לך חוויה מסעירה כששומעת בפעם הראשונה? אני חושב שכן. אני חושב שכן. זה, זה שיר כל כך קליט. כל כך, כל כך טוב, כל כך שמח, שמח. לא כל כך שמח, כי חופשית זה לגמרי לבד, אבל, אבל אתה... אתה יודע מה, <laughs> אני לא יודע אם אפשר להגיד את זה, אבל אה, אתה יכול לשמוע את ההנאה של החבר'ה האלה כשהם עושים את, ה... כן, את השיעור הזה. כן. הם נורא נהנים פה. כן, כן, היה להם, היה להם, היה להם איזה... היה, באנגלית יש מילה זאת מיוזישנשיפ. מין מלוכדות כזאת, כשהם ניגנו יחד זה היה חזק מאוד. תן לנו את חופשי זה לגמרי לבד. אנחנו מסיימים תהיו איתנו כמו שאומרים, אתם מבינים. הם לוקחים את הזמן שלהם, אביד נילים. הפתיחה, שכששומעים אותה, אחת מאותם איציות שאתה שומע ואתה אומר, אוקיי, אין, אין, אין פה מה להתבלבל, אנחנו יודעים במה מדובר, תשאירי זה ולא להרוג. צריך לסיים. הזמן טס מהר, וואו. יותר מדי מהר. ואנחנו הגענו לסוף השעה, השעה השנייה שלנו עם יעקב גלעד, וזה היה כיף כמו בשעה הראשונה. יעקב, תודה רבה. היה גם לי, תודה. ואנחנו נשאר עם בנזין, ואנחנו נסיים עם שיר. יפה יפה מתוך, מתוך התקליט, שיר שפוליקר לא שר בו, הוא לא, הוא לא הסולן. קיצ' אמסלם כתב אותו ושר אותו, ויודי טרוויץ בסוף, הקולות שאתם שומעים, והווקליזה העולה, המדהימה, זה של יהודית, והליין גיטרה, האלמותי, זה לגמרי של יהודה, קול העתיד, שאחר כך אלי לוזון מזה ווקליזה. אבל זה לאן גידרה של יהודה, אז איכשהו כולם שותפים לדבר הזה. אבל זה שיר של uh, קידש אמסלם, שיר יפהפה. אני מאוד אהבתי את הקסטה כששמעתי אותה בסקיץ הראשונה שלו, וברור שזה שיר ארס, וזה מה שקרה. טוב. אנחנו נסיים עם שיר הארס הזה, אפילו שהשעה היא שעת אחר צהריים <אח> מוקדמת. שוב תודה ליעקב גלעד. <אח> תודה רבה. תודה לכם. תודה למשה. תודה רבה לך, אהרן. תודה לאמירה. תודה לדותן. מי שהיה הטכנאי שלנו. תחזרו אלינו בשבוע הבא, יהיה עוד מעדן ויניל. אנחנו עוד לא... אבל יהיה. ניכר בחשבון שרצינו להביא אותו עוד פעם. אלא מה? אלא מה? כי יעקב... לא הספקנו ליהנות כל כך. מה? חוזר הביתה עם ערימות של תקליטים שעדיין לא נוגנו, ואנחנו עוד רוצים לשמוע אותה. כן? אז... אז זה יקרה בפעם הבאה שאנחנו כבר נסגור את זה. אתה רואה? כן. הדור הצעיר, הדור הצעיר והמוכשר. כן. אנחנו עוד נארח את יעקב גלעד בשמחה כאן באחת התנועות הקרובות. ולהתראות. ביי.